Szerúztatok, kedves hallgatók, a Meti a podcast 299 Mise Miseba lesz Halljátok, én Szedlek vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Ez gyönyörű pillanat volt, de persze ti maradtatok róla, kedves hallgatók. Kelt majdnem beköszönt a másik podcastja nevében, vagy hoz. E Örüljenek, hogy nem a három testőrt kezdtem el felolvasni most. Az is nagyon jó, igen. De minden esetre, nem tudom, figyeltek-e, kedves hallgatók, 299. adás. És persze nem akarnék számmisztikai elemzésekbe fogni, de ez pont egy adásnyira van a 3%-tól. Kell, te tudod, mit fogunk csinálni a háromszázadik adás tiszteletére? Ö, semmit. Azt lehet. Jó. Valahogy meg kéne magunkat ünnepelni, csak én olyan rossz vagyok ebben az ön már mint nincsen jó ötletem, tehát én szívesen ünnepelném magunkat. Megkintottam a 300-as számnak a Wikipedia oldalát, hogy mit csinálnak ilyenkor. Például időszámításunk szerint, azt hiszem 300-ban felépítették Split városát, én nem szeretnék várost építeni 300 adás után. Jó, nem muszáj, bár valami menedzser játékban esetleg meg lehetne ezzel is próbálkozni. Ö Esetleg uh, kihal az Oroszlán Örményországból. Jó, ez lesz a jó. Ez, ezt, én ezt választom. Illetve megírják a Kámasz útelőnek az első verzióját. Hmm, elgondolkodtattál, ez már két jó opció. Gondoltam, hogy tetszeni fog. Uh, a kínaiak szokás szerint minden kélőt feltalálják a kompaszt, és használják is nagyjából ekkor. Kompaszt? Úgy érted az iránytűt? Igen. Ó, oh, értem. Hát jó, na mindegy, figyelj, majd ezt végül is, de ez nem a 299. adás feladata. Megünnepelni a 300. adást, majd jövő héten kitaláljuk, vagy addig. Most minden esetre annyi dolgunk van, annyi megbeszélnivalónk van, hogy csak na. Kedves hallgatók, ezt jó, ha tudjátok, hogy az adás felvételének pontos dátuma június 23-a este. Ez egy nappal van június 22-e után. És a keltel, nem tudom, hány éve ismerjük egymást? 15. Valami ilyesmi. Ö, valami ilyesmi, hát hány volt azt a, jó Isten, sok. Hú, belegondolni is az. Igen, de mindegy, tehát most 15 év után derült ki számunkra, hogy a kelt szüleinek a születésnapja, meg az én lányaimnak a születésnapja egy azon napra esik. Úgyhogy ez volt tegnap, jön is 22 én egy csomó születésnap, meg egyébként, még ezen felül, mint egy bónuszként az April 2020-as fejlesztői konferenciája WWDC ezek történetében először teljesen online, streamelős közönség nélküli adás volt, ami egyébként a végén egy hosszú nem is táblista volt, hanem szóval a végén volt egy ilyen hosszú szöveges inzert, ami elsorolta, hogy milyen óvintézkedéseket tettek annak érdekében, hogy hogy senki ne kapja el a koronavírust, és az egész tényleg olyan volt, mint egy, nem is tudom, mint egy rémült gimnáziumi osztály, akire most pirítottak rá, hogy márpedig, ha még egyszer papírgalacsinokkal dobálják egymást, akkor mindenki ki lesz rúgva, és megígértek, hogy nem, nem soha. És körülbelül ebben a szellemben nem tudom, tényleg olyanokat írtak le, hogy a felvételen szereplő összes ember el volt szeparálva, a többitől, rendszeresen fertőtlenítettük a kezeket, és a stábban mindenkin maszk volt, kivéve azon, aki, a, tehát azon kívül, a éppen beszélt. Úgyhogy nagyon komoly volt az elővigyázatosság. Ez ugyan látszott némi kép a felvételen, de csak némi kép. Figyelj azért az egyesült államokban, a koronavírusnak az első hulláma, az nagyban dübörög. Úgyhogy... Nem is azt mondom, hogy a hülyeség volt. Valahol érthető. Persze, persze, az jó, hogy vigyáztak, csak hogy ezt ennyire részletesen és idegbajos precizitással kellett dekrálni, hogy pontosan miket is tettek az ügyben, hogy védekezzenek a koronavírus ellen. Az nagyon fúri volt. My bad, de hogyha már volt egy ilyen konferencia, akkor arra fel kellett tenni a koronát. Oh, oh, oh, oh, oh. Pardon. Hű, de kemény vagy. De valóban ez történt. És hát erről beszélnünk kell, beszélnünk kell a World Wide Developer Conference 2020-ról, mert ez egy fontos konferencia volt, ha engem kérdezel, de azt hiszem, hogy mások szerint is. Ferenc, lelkendez. Engem egy dolog érdekel az egészből, nyilván a processzorváltás, meg az, hogy az Apple egy olyan, olyan ö, diát rakott ki a új processzorairól, amin azóta sem tudok elmenni, mert lényegében úgy néz ki ez a ez a csodás dia, hogy van rajta egy, egy több tengely, meg egy jobb tengely, és az új processzor az mind a kettő magasabban van. Az, hogy miben mérjük a többet, a jobbat, a gyorsabbat, az erősebbet, akármit, az viszont nem szerepel ezen a cuccon. És elébb segítők, hiszen alá, aláírták azt, hogy, hogy mit kell nézni. Én ö, ott voltam, már mint ott voltam, hát igen, ott voltam a, a nyitó előadáson, hiszen bárki ott lehetett, akinek volt egy számítógépe. Ö, tehát én végignéztem, és ezért tudom, hogy ez mit jelentett ez a, ez a chart, vagy pontosabban, hogy mit szándékozott jelenteni. Azt magyarázta el a processzorok főtervezője, aki azt hiszem, Johnny névre hallgatott ennek ennyire megdöbbentően erős orosz akcentussal beszélt. Te az angolt, fura volt. Szóval, hogy azt magyarázta, hogy, hogy ugye van, tehát két, két egymásnak ellentmondó paraméterben kell fejlődnie, vagy, vagy nagyot dobnia annak, aki processzorokat csinál. Kéne a minél nagyobb teljesítmény, és a minél kisebb fogyasztás. És hogy az emberek ott szeretnének lenni az új processzorokkal, ahol a jelenleginél is nagyobb teljesítmény egy meglepően kicsi fogyasztással párosul, és ez az, amit ők elértek e szerint a, a grafikon szerint. Ezt a részét én tökéletesen értem, csak hogyha ha nincsen fent ezen a grafikonon, hát lényegében semmilyen mérőszám. Akkor ez picit olyan, mint, mint hú, te emlékszel arra mi a előadásra, amikor Ernő előadta azt, hogy mi a mi helyzet a mikroelektronikában mostanában? Nem. És volt benne egy nagyon jó dia, amelynek az ott címe régen minden jobb volt, ez péntben rajzolta, az egyik tengerrel jó volt, a másik a most, <gül> és, és így csökkenő piros vonalat is fel lehetett fedezni, majd felrajzolt el, hogy kivétel a mikroelektronika, ami pedig ellentétes irányba ment ezzel a csökkenő vonallal. Értem E, igen, természetesen az Apple nem hazudtolta meg önmagát, és idén is rengeteg dologra mondta azt, hogy Fabulous, meg Marvel, meg Outstanding. E, és mindenkinek e, megtanították az összes szereplőnek, hogy egy ilyen e, a fejen körbeérő mosolyjal kell kezdeni a beszélgetést, és egy olyan fajta durva lelkesedéssel, mint hogyha mindjárt bepisélne pusztán a boldogságtól, hogy beszélhet, ez egyébként sajátja szokott lenni az Apple szertartásoknak. De volt egy ember, aki nagyon természetesen viselkedett, ez nem volt más, mint a mester az egésznek a levezénylője, akit egyébként Apple szerte csak úgy becéznek, hogy Hair Force One, ami egy igazán gyönyörű, gyönyörű becenév, mert hogy valóban rendkívül látványos, hullámos őszhaja van Craig federighi a hát nem is tudom, főtervező vagy vezető szoftvermérnök, azt hiszem valami ilyesmi az ő pozíciója, és viszont mindenki más az a brutális lelkesedés különféle stációiban mutatkozott be, és én azt figyeltem meg, hogy az Apple-nél azt nem tudjuk, hogy a, a hr áldásos tevékenységének köszönhetem, vagy ennek a, az eseménynek a rendezője tehet róla, de hogy nagyon-nagyon figyelnek a diverzitásra, és ezt úgy próbálják elérni, hogy az, az átlagnál, vagy mondjuk a képernyőn megszokottnál csak csúnyább embereket szerepeltetnek, Mind, vagy, vagy, vagy hát mondjuk úgy, hogy legalábbis, hogy mondjam, olyan nagyon normális átlag, átlag típusú emberek, emberek voltak. Igazándiból egyet találtam nagyon furcsának, hogy, a, hogy volt egy pont, amikor a, az új Apple Maps-ről volt szó, hogy az, hogy az milyen jól megújult, és hogy hát leginkább az ilyen tudatos közlekedés elsősorban is a biciklizés kapott nagyon nagy hangsúlyt az, az Apple Maps akkor és mindenről egy kerekesszékes hölgy beszélt pontosabban. Hát úgy kerekesszékes, hogy, hogy nem is tudom. Egy, tehát a kerekesszéke az úgy nézett ki, mint egy holdjáró, vagy egy... Vagy egy General Dynamics Robot, Boston Dynamics, bocsánat, Boston Dynamics Robot, nagyon-nagyon űrkerekesszék űr volt. A többiek viszont arra figyeltem fel, hogy mindenki, aki, akinek szerepelnie kellett, az adott esetben jól is tudott kinézni, de aki jól is nézett ki, annak is az orrát, azt eltorzították valami. Vel, mint hogyha egy ilyen grafikus programban ezt a Smudge tool ezt az el elhúzom egy kicsit, valamilyen irányba túl használtak volna, és mindenkinek ilyen furcsa orra volt a megszólalók között. Craig Federighi, ha jól emlékszem, még így kb. a Nextes es idők óta ott van a cégnél, tehát Jobs-zal együtt érkezett kb. De ehhez képest meglepően sokáig bírta. Igen, igen, de a Next, Next időben együtt dolgozott a Next-en uh, Jobs-zal, Steve jobs uh, aztán elment uh, valami, ilyen elkereskedelmi cégbe CTO-nak, és ott elég sok évet dolgozott, és aztán visszament az apple -höz. egyébként szerintem talán még jobs idején. Igen, és azóta, azóta is folyamatosan itt van, és egyébként ezeknek az eseményeknek a főszereplője rendszeresen. Uh, de annyit talán annyival tartozunk, hogy akik nem tudják, hogy pontosan hogy is van ez az Apple-nél. Minden évben két nagy esemény van, az egyik a nyár elején ez a fejlesztői konferencia, a másik pedig az őszi e, éves rendes bejelentések. Ezért aztán ezen a fejlesztői konferencián inkább a szoftver újdönságokról szokott szó lenni, míg ősszel jelentik be az új iPhone-t, meg a többnyire az új hardware ez most annyira úgy volt idén, hogy egyáltalán semmiféle új hardvert nem jelentettek be, vagy mondjuk inkább úgy, hogy semmi számottevőt. Talán egy fejlesztői eszközről volt szó. Semmi konzumert. Semmi konzumert, így van, hanem csak szoftverekről volt szó. És hát ennek az egész eseménynek azért az utóbbi évek tapasztalatai alapján az ember nem áll neki olyan nagyon-nagyon lelkesen, mert hogy az elmúlt években tényleg olyanokat jelentettek be iszonyú lelkesen, hogy a hogy az animált 3D-s emojik azok mennyivel jobbak, amik, amit ők memojinak hívnak. Szóval hogy a memojik mennyi új haj stílust és kalapot kaptak. Illetve azt ki is írtam, hogy 2016 jelentőségét az egyik ilyen mekes rajongó rajongóportál úgy írta le, hogy az iOS egy teljesen újra tervezett záralási képernyőt kapott, egy új notification rendszert és a kibővített 3D touch shortcut a musika pedig egy sokkal egyszerűbb, áttekinthetőbb, jobban navigálható dizájnt. Tehát ezek körülbelül ilyen események voltak az elmúlt években, hogy, hogy jobb memojik, meg a notification már akár, ha megkattintod, akkor több, több, azonos aptól származó notification egy grupban jelenik meg. Tehát körülbelül ezek a szinti újítások voltak. Nyilván e, egy kicsit túlzak, de azért ezek alapvetően ez a kicsit pimpeltünk rajta, kicsit feljebb toltuk, de semmi forradalmit nem csináltunk. Évek óta erről szólt a hát nem is csak a WWDC, hanem az egész Apple. Az Apple-nek azért volt, voltak ilyen öt meg tíz éveit. Én ültem végig nagyon sok olyan Apple tájékoztót, az volt a lényege, hogy hát az van, hogy Johnny a gyakornok talált még meg a et ebben a processzorban, úgyhogy az idei gépek ennyivel gyorsabbak. Memóriát Igy nem van. adunk bele, viszont valaki rendelt 20 kg fekete festéket, azért a doboz más színű lesz. Hm. Na, ehhez képest a 2020-as WWDC szerintem rendkívül fontos, rendkívül nagy lépéseket és újításokat jelentett be, és ennek csak a legvége volt az, hogy bejelentették, hogy az Apple hardverek, amik már mint a, a laptopok egész pontosan, vagy számítógépek inkább így mondom, szóval a számítógépek, amik az utóbbi sok-sok évben Intel processzorokat használtak, azok majd mostantól szép lassan átállnak az Apple saját tervezésű rendszer csípjeire, amelyeken öt vagy tíz éve dolgoznak nagyon régen, és mostan eljutottak oda, hogy elkezdhetik bevezetni. Ugye két dolgot jelent, egyrészt, hogy az Apple függetlenné válik mindentől, minden elemét a, a, az ő üzletének a saját kezében tartja, ez az üzleti rész. A technikai rész pedig az az, hogy, hogy ugyanarra a platformra kell fejleszteni a számítógépes appokat, meg a telefonos, meg a tabletes appokat is, ami azt jelenti, hogy hogy sokkal könnyebb lesz az átjárás, kisebb költséggel lehet az egyik platformról a másikra áttenni egy rendszert, sőt. Hát várjál azért, az, hogy az, hogy teljesen függetlené válik a beszállító rendszer? az ebben a formában nem igaz? Nem, ezt én de nem is így értettem, hanem, hogy, hogy minden nagyon minden kulcspozícióban ő, ő diktál, vagy az ő logikája és tervei szerint alakulnak a dolgok. Memory dizájnja nem tudom, hogy van-e, tehát ott azért ott azért azt veszi, ami a piacon van. Ö, nagyon sok helyre berakták a saját csipüket, és ez, ez nagyon izgalmas egyébként. Ö, hogy is mondjam, pro és kontra is nagyon izgalmas igazából, mert az egyik izgalmas dolog, amit bejelentettek, amit bődületesen nem fog érinteni engem, ezért nyugodtan tartom érdekesnek, az a kárki nevű szolgáltatás, amely szerint, hogyha 2021-es 5-ös BMW-t veszel, akkor az OS, iOS 14-essel, már rendszer szinten ki lehet az autót, tehát nem kell felrakni a BMW appot, hanem, hanem tudja kezelni a, a digitális kocsikulcsot maga a telefon is oprendszer szinten. És egyet elejtett egy olyan mondatot az Apple, hogy, hogy most NFC-vel működnek, de igazából szeretnének egy iparági sztenderdet kidolgozni. Amely iparági a standard viszont a Wideband u 1 rádiós csipre épül, ami a Microsoft legszebb éveit idézi természetesen, amikor az iparági standard az, hogy tőlünk kell megvenni hozzá mindent, kedves rácok. Ez a, a kis, sötét, epölös háttérbeli machináció, ugyanott az úgy egy tök izgalmas dolog, hát emiatt működnek jól, ha jól emlékszem, akkor a, az airpods -ok. Igen. De azért képzeljük el azt, amikor a drága uram, az ön kocsia nyírtató kulcsal és iPhone-nal, ha androidos telefont vásárolt, hát sajnálok, vegyen dacia -t. Hát nem feltétlenül, bár ez is igaz, de azt az ugye be lehet építeni egyszerre két szabványt is abba a kocsiban, és lehet az, hogy amikor majd az Android megcsinálja a saját hasonló szabványát, akkor az a chip is benne lesz a kocsiban. Valószínűleg egy ilyen... Jó, azt nem tudom, hogy el fogja bírni a, az önköltsége az autónak, de azért ez nem, elvileg nem kizárt, technológiailag nem kizárt. Ö igen, hát ez a szokásos, mint minden gyártó, az Apple is törekszik arra, hogy megragadja a szabványokat, és jól a maga irányába csavarja azokat. Egyébként a szolgáltatás meg barom izgalmas, mert azon túl, hogy a telefonoddal tudod kinyitni, meg elindítani az autót, mármint, hogy a telefonod jelenléte kell ahhoz, hogy kinyíljon az ajtó, és hogy működjön a start-stop gomba műszerfalon. Azon kívül ez azzal is jár, hogy ezek a úgynevezett virtuális autókulcsok, ezek megoszthatóak legyenek, azaz úgy tudod odaadni egy családtagodnak, vagy akinek akarod a kocsidat, hogy küldesz neki egy kulcsot. Egyébként ezt a küldött kulcsot, ezt időben korlátozhatod, sőt, autóvezetési profilt is rendelhetsz hozzá, tehát mondjuk a gyereknek a teen módba állított autót adod, meg pontosabban csak ahhoz lesz hozzáférése, amit a teen mód megenged vagy a nagyanyádnál ugyanez a helyzet, gondolom, ugyanúgy a teen móddal. Kisfiam kettestől felfelé nincsen sebesség az kocsidban, bocsi. Igen, Viheted. igen. Viheted. Üdv apád. Így, pontosan. Egy borzasztó világot építenek. Miért? Mert most természetesen erre is lehetőség van, de arra is lehetőség van, hogy, hogy mit tudom én más, hogy visszafogottabban kapcsoljon az automata váltó, meg nem tudom, ne lehessen kikapcsolni a stabilizátort. Te, amikor uh, szoftverrel pótolunk uh, emberi viszonyokat, meg emberi beszélgetéseket, az általában soha nem jó ötlet. Tehát, hogy a, amit az Apple megcsinált itt, a, vagy amit meg lehet csinálni az Apple technológiával, nem tudjuk, hogy megcsinálta ebben a formában, az, uh, hát az nagyobb az SMS-ben szakításnak a, a, a párhuzamos uh, autóbeli cucca. Mm, én ezzel nem értek egyet. Nem, nem. Szerintem ez nem így van, egyrészt nem gondolom, hogy egy autókölcsönadásnál a mély emberi beszélgetések az a jó meg a hatékony módszer, alófaszt. Ha nem akarom, hogy gyorsan menj a kocsimmal, akkor letiltom a gyorsan menést, mert úgyis gyorsan fogsz menni vele, ha jába kérlek meg rá. Meg... Ha félek tűned, nem adom kölcsön a kocsimat. De ez nem, nem kell, és soha nem ilyen egyszerű az élet, hogy, hogy csak azoknak adom kölcsön a kocsimat, akikben száz százalékig megbízok. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Úgyhogy ezért aztán nem, nem gondolom, hogy a tökéletesen működő csodálatos emberi kapcsolatokra kellene építeni mindenféle ilyen nagyon egyébként áttechnicizált viszonyt. Ettől még, hogy mondjam, beszélgethet egymással apa és fia, anya és lánya. A másik fele meg az egyik, hogy az az az érdekes, hogy, hogy ahogy a szoftver eszi meg az autóipart, úgy jön ki a, a finom kis problémája ennek az egésznek. Tehát, hogy múltkor bejelentette azt a Volkswagen, hogy a ID3 nevű nagyon várt elektromos autója, az hát most már nem kiesik sokat, és csak az Android kár, meg az Apple kár integráció, meg még egy dolog hiányzik majd belőle, mert nem tudták megoldani egyelőre a volkswagen fejlesztő cégek, hogy ezek megbízhatóan működjenek rajta ami nyilván nem az Apple-nek, nyilván nem az Android-fejlesztőknek a sará, hanem, hanem az, hogy milyen beszállító láncot épített ki, vagy milyen bonyolultságot tud kezelni a, a Volkswagen-nek a szoftveres ö, ökoszisztémája, vagy hogy kikkel dolgoztatnak, és mennyiért és, és mennyire léptek a nyakukra. Ugyanakkor nagyon vicces, hogy most már szoftveres csúszások miatt kiesnek autók. Ö, határtalan szórakozással figyelem ezt az egészet. Szerintem azért ez nem most kezdődött, és azt meg mindegynek tartom, hogy a kipufogó rendszer tökéletesítése miatt, vagy a szoftverfejlesztés miatt csúszik egy bejelentés, hát nem, nem ugyanaz. Valami még nincs kész. Ferenc, meséltem már neked valaha a Berlin-Brandenburg reptéről? Szerintem meséltem már, igen. Az 14 éve kiesik szoftveres hibák miatt, de idén, ha minden igaz, akkor rajta egy repülőgépet, hogy, hogy megmutassák, hogy működik. Hát jó, jó, de erről nyilván nem a szoftver, mint ö, általános eszköz használata tehet, hanem ugye elcsesztek valamit ott a fejlesztés, vagy a cég környékén. Hát a, a német képtelen volt egy itt működő szoftverterméket létrehozni, ami akkor jelzi a tüzet, amikor az kitör. Ö, emellett voltak még ezer más dolgok, akit érdekel, az majd belinkelek egy-két cikket róla és menjen utána, mert ez tényleg mellékszál. Biztos nem azt akarod mondani, hogy minden sokkal jobb lenne, ha nem lenne benne szoftver. Nem, azt mondom, hogy a szoftveripar egy bizonyos bonyolultság felett elkezd nagyon mókásan viselkedni. Hát vagy legalábbis vannak példák arra, hogy nem mindig sikerül kezelni ezt a bonyolultságot, mint ahogy vannak példák arra is, hogy sikerül kezelni ezt a bonyolultságot. Tehát általánosítani azt talán nem ér szerintem, hogy minden, ami szoftverrel megy, az szükségszerűen nem működik, mert ez nem igaz. Ö, nem. Ö, a, az én állításom az úgy néz ki, hogy a szoftverek minőségbiztosítása és szoftverek beszerzése az egy olyan dolog, ami mondjuk félig van megoldva. Hát a féliget mondjuk 90%-ra módosod, vagy 80%-ra, akkor hajlamos leszek egyet érteni veled. Igen. Ennél sokkal régebben használok számítógépeket, hogy elhiggyek a -e 90 ot Ja, de ne hát ne az izékre gondoljál a szövegszerkesztő programokra, hanem, hanem ennél kritikusabb szoftveralkalmazásokra, alkalmazásokra, mint folyamatirányítások, meg tudom én repülőgép vezérlőrendszerek, meg ilyesmik. A repülőgép vezérlőrendszerből pont vannak dolgok megint csak. Hát vannak dolgok, csak mindig összemossuk a vannak dolgok, meg az egész úgyszer, hogy van. És azért, mert tudunk kettő példát mondani az elmúlt 20 évből, amikor komoly szoftveres hiányosságok derültek ki egy-egy gépnél, az azért azt nem mondjuk, hogy a repülőgépes szoftverek csak félig működnek, mert azért az súlyos csúsztatás lenne. Egyetlen nem mondom azt, hogy csak félig működnek. Azt mondom, hogy, hogy ez a beszerzési folyamat úgy, ahogy most az ipar csinálja, ez vérzik. Lehet jó szoftvert írni Isten pénzéből, viszont ezért vállalni kell azt, hogy az ember lerakja Isten pénzét és hozzáraki egyébként Isten idejét is kb. Minél kevésbé áll ez rendelkezésre, annál inkább kétesélyes, hogy ez működik-e, vagy sem. Ez akár olyan területek is lehet, mint például a bankolás, ahol aztán igazán szép példákat láttunk arra, hogy mondjuk a rosszabb pillanat, az OTP-nek a színpői, ez miket csinál és hogyan lehet rajta kártyát digitalizálni. Ide tudnék mellé sorolni néhány másik pénz, nagy pénzügyi szolgáltatót is, igen. Tényleg. Szívesen panaszkodom, és lemegyők, hogy lemegyük az ügyfélszolgálatára arra, hogy a magnet egy napon keresztül elsikasztotta az utalásokat, és aztán bizonyos esetekben, és aztán megkérték minden kedves ügyfelet bankon belül üzenetben arra, hogy hát ha újra felvinni az utalást, az nagyon jó lenne, mert egy üzemzavar miatt ezek nem teljesültek, mint ez egyébként. Tehát nem szar minden effektíve, de nagyon sok minden nagyon-nagyon szar. Messzire kanyarodtunk a, a, az Apple fejlesztői konferenciától. E, abban azért nem vitázom veled, hogy, hogy a, általában a szoftvereknek a megbízhatósága az tudom, hogy messze alatta van egy e, bonyolult svájci óra szerkezetének a megbízhatóságahoz képest. E, meg hogy igen, valóban a, azért a, a szoftverfejlesztést az nagyon sokszor ilyen emberi tényezők, tehát ilyen nagy rendszereknek a, a működését is szimpla emberi tényezők, meg szimpla ilyen anyagi bénázások tudják meghatározni, tehát azért ez így van, ezt nem, nem tagadom el. De azt gondolom, hogy valahogy a, a szoftverrendszereknek a messze túlnyomó többsége az hibátlanul teljesít és könnyebben vesszük észre az egy-egy kirívó hibát, mint a, azt a számtalan egyébként működő rendszert, amik lehet, hogyha jönne valami váratlan, nem tudom, napszél kitörés vagy, vagy egy 18 újja gépelő ember, akkor ezekre a váratlan helyzetekre fel nem készülve megborulnának. Vagy egy kicsit rugalmatanabb felhasználó. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy egyébként a navnak ezt a számlázásba jelentő bánatát biztos és végig már máriszen lassan kötelezővé válik. Igen. Hogy ö, én teljesen értem azt a folyamatot. Létrehozok egy regisztrációt, összekötöm a saját izé, ügyfelkapomban, majd létrehozok egy technikai felhasználónak nevezett igazából apikulcsot, ami apikulcs segítségével. Nekem a számlázó program elküldi a adnak a, a számláimat. Igen. Ez a folyamat ebben a formában tökéletesen megérthető, hogy az ember ö, programozó gondolkodik. Ha nem, akkor azért azok a kérdések felmerülnek, hogy miért hozok itt létre két felhasználót, egy nem elég? Ebben mélységesen, mélységesen egyetértek vele, de az egy iszonyatosan megcsinált valami, nem mondanám, hogy rendszer, de hogy ennek az égvilágon semmi köze nincsen a szoftverek minőség biztosításához, meg megbízhatóságához, ez a dolog. Üzemszerűen működik, egy olyan nyelvet és egy olyan logikát használva, amit az emberek 90%-a hogy nem ért, de hogy eleve lehetetlen, hogy értse. Tehát, hogy kizárt, hogy megérthetővé válik számára. De ennek nincs köze ahhoz, hogy technikailag jól működik-e ez a rendszer, vagy sem. Tökéletesen jól működik, hiszen regisztráció után 5 perc alatt összekapcsolódott minden a mindennel. Ebből csak a jó egészet ki. Igen. Illetve annyit raktak bele, amennyi feltétlenül szükséges. Azért ez sokszor utal olyan fejlesztésre, ahol konkrétan a UX-esek nem vettek részt. Tehát, hogy ezt a ahogy a projektmenedzser jó esetben, a projektmenedzser rossz esetben a fejlesztő hát kénytelen volt kitalálni hiányos információk birtokában, és nem az a, azzal a megbízással, hogy találja ki a rendszer flóját, hanem azzal, hogy fejlesz -e azt le, ami két külön dolog. Na de én vissza szeretnék kanyarodni egy kicsit az Apple-höz. Jó, én még tudtam volna, hogy egy ek kicsit a mávot, de beszéljünk az Apple-ről, az mégiscsak egy szimpatikusabb cég. is inkább, mert tényleg, na, azért mégiscsak ez egy ilyen történelmi esemény volt, amennyiben az összes platformjuk olyan újításokat hozott, ami, aminek nagyon örül minden Apple felhasználó, nagyon-nagyon nagyot fog lendíteni a, a használati értékén ezeknek a, az eszközöknek, Egyébként majdnem minden ilyesmi, az, és ezt nagyon sokszor szokták az Apple-le kapcsolatban az már működik máshol. Tehát megint kaptunk egy csomó olyasmit mi Apple felhasználók, amit az Android felhasználók, vagy a Windows felhasználók ilyen szent rémülettel néznek, hogy ti tényleg ennek így tapsikoltok. Hát ez, de hát ez van nálunk 10 éve, vagy tizenöt. És az jutott erről a helyzetről eszembe, vagy most először jutott ez az eszembe, inkább így mondom, mert ezt sokszor kaptam már meg az elmúlt években is az Apple, de hogy most először jutott az eszembe, hogy, a, hogy az Apple az a szoftver platformoknak a, a, az ilyen lángoló tekintetű kézműves mestere, ilyen a, a népművészet, a modern kori népművészet ifjú mestere. Minus iCloud. Nem, minusz az is a része. Tehát azt gondolom, hogy ez a kézműves ez, ez néha, néha nagyon elcsúszik. Tehát néha így elmegy ilyen teljesen amatőros tabasságok irányába. Néha pedig, vagy többnyire pedig, és most egyébként az idei bejelentések szerintem szinte mindegyike az valami fajta érzetet keltett, hogy a máshol már így, úgy, egy ötlet szintjéig megvalósított, soha igazán jobban végig nem vitt dolgozászt, alaposan végiggondolták, és ráeresztettek egy százfős csapatot benne mindenféle UX-esekkel, meg dizájnerekkel, meg programozókkal, és úgy megcsinálták, hogy csak nyalogatom az ujjaimat. És, és ez tulajdonképpen nem is olyan ciki, vagy most először éreztem azt, hogy ez nem annyira gáz, hogy, hogy tényleg már megint olyanokat jelentenek be, hogy csak az egyik legnagyobb újítást mondjam az iOS 14-ben végre, nem csak a tök egyforma méretű ikonok lesznek ott az összes homescreenen, és ezzel az Apple szakít azzal a makacsul megtartott hagyományjal, amit minden más rendszer tényleg azt hiszem, öt éve fel sem erő, hogy ezt így gondolja, hanem hogy vigyeteket lehet majd a képernyőkre tenni, illetve el lehet dönteni egyes alkalmazásokról, hogy azoknak az ikonja megjelenjen -e a homescreen vagy ne jelenjen még. Fontos vagy nem fontos. Mappákat kezel már itt? Hát mappákat azt már kezel egy ideje, azt hiszem mondjuk két, de a két éve. Most bejött az App Library nevű funkció, ami automatikusan csinál mappákat, amik ilyen logikai alapon szervezett mappák, mit tudom én, entertainment, meg adventure games, tehát ilyen szempontok is vannak, meg most used, meg lastly used, meg ilyesmi. Tehát ez, ez, ezzel fejlődött tovább a, a mappa kezelés, de hogy megjelentek a vidzetek, tehát a, az applikációk ilyen mini két vagy négy ikon helyre elférő változatai, vagy kijelzői. Tehát horribilladiktuk ki tud már rakni egy Spotify Play gombot, és mellé naptárt? Ahogy mondod, ahogy mondott pontosan. És igen, szóval hogy ebben nincs semmi újdonság. de ahogy megcsinálták, ahogy kinéz, ahogy át van gondolva, az egyébként gyönyörű. E, és ugyanezt történt egy csomó más dologgal, hogyha az iOS 14-nél maradok, akkor újra rajzolták Siri működését. Siri eddig azért kicsit olyan volt, mint egy ilyen, e, mint egy ilyen első béta verzió. Tehát, hogyha siri megszólítottad, akkor az egész képernyő elsötétült, és ott Szirinek a kicsike ikonja jelent csak meg, ott árválkodott, és aztán az egész szíri kommunikáció valahogy itt elfedett minden mást, most ennek vége, és szíri sokkal kevesebb helyet foglal. Meg mit tudom én a Messages-nél, vagy Messages nél amit most a Messages-nek hívnak, bejelentették, hogy akkor nemhogy lesznek most már grup ek hanem, hogy ezek nem össze-vissza jelennek meg, hanem ilyen buborékos kérdés-válasz formában, és majd hozzá lehet szólni egy, mármint hogy tehát lehet ilyen többszintű trendeket indítani, ami hát tehát tényleg a mosógépenben is volt már ilyen. Nagyon felizgattál. De végre megcsinálták, és jól csinálták meg. Hát annak, aki ezt használja, annak ezek nagyon-nagyon jó hírek. Kétokból, egyrészt mert tudja végre azt is használni, amit mindenki más, aki nem Apple a a ja. él. Másrészt, hogy viszont ahogy használhatja, az valószínűleg egy kicsit jobb élményt ad, mint, aki, mint, a, mint a másik platformokon. Szóval erre mondom ezt a kézművességet, hogy, hogy mindig sokat várnak azzal, hogy megcsináljanak dolgokat, mint hogyha azt figyelnék, hogy a piac milyen ítéletet mond, meg milyen ötletei, meg milyen ellenérzései lesznek az adott funkcióval kapcsolatban. És amikor úgy érzik, hogy na jó, most már tudjuk, hogy ez mi ez, és hogy kell megcsinálni, akkor megcsinálják, és az viszont az, hogy úgy mondjam, megvan csinálva. Megnéztem én közben, hogy a Big Sur-be, ami a következő Mac OS upgrade, raktak bele? Hogy is mondjam, aztom az érzéseidet? Igen, de abba semmit nem raktak bele. Hogy ebben semmi nincsen. Ez a termékfejlesztő mérnökeink a kókuszos után kidolgozták a rumos kókuszos wonderbaumot is, Várjuk a tapsűhart. Hát ez még csak ennyi sem, mert ez még mindig a kókuszos Wonderbaum csak, csak új csoki papírt kapott. Mert hogy az történik a Big rel hogy át, úgy nagyjából azt, átdizájnolták. Át, át Mondjuk egy őrületesen szép új dizájnt kapott, ami Mondhatnánk, hogy hát mi abban a menő, de hogyha azt nézzük, hogy a Windows-ban mondjuk a settings, az, vagy a gépház az még mindig fele részben, egy modern fele részben, pedig egy 1990-es éveket idéző design, és teljesen érthetetlen, hogy miért az egyik, és miért a másik, hol, hol, hogy vált, és miért nincs az egész átdizájnolva. Tehát amikor a világ másik vezető operációs rendszerében e, or, orbafarba jönnek szembe a félbehagyott projektek, és a teljesen érthetetlenül szétcsúszott megoldások, akkor ahhoz, ehhez képest egy egységesített, átgondolt és jó alaposan megcsinált dizájnjelven megvalósított rendszer, az tök jó. Szóval azért ez mégiscsak hozzájárul a vizuális well Hát a vizuális well-beingem fog függeni, akkor majd, majd erre térjünk vissza. Hát hogyha érted, ebben élsz, ezen dolgozol napi tíz órát, akkor nem árt, hogyha az jól néz ki. De valóban egyébként a macos azért sok nagy újdonság nincsen. Tehát van egy nagy újdonság, nem, két nagy újdonság van, amit érdemes szerintem megemlíteni. Az egyik, hogy az új Apple csípekkel, amit Apple silicon hív egyébként a cég. Szóval az új Apple csípekkel ez az új operációs rendszer, meg egyébként a mostani is, tehát a macOS Katalina az aktuális, illetve a Big Sure, vagy sure. sure, Big Sure, Sure. A franc, tudja, ez a híres, nagyon szép óceáni partvonal Kaliforniának a déli részén. Igen. Ahová el lehet menni autózni, és hogyha az emberek mázlia van, akkor ott terítik először a snapchat a szemüvegét, legalábbis ők a szemüvegét mutatták <gül> legyen sur Szóval, hogy, hogy ezek képesek lesznek arra, hogy futtassák az iPad, és iPadOS és iOS-re írt appokat mindenféle további program nélkül, ami azért lehet, hogy meg fogja sokszorozni a laptopok képességét vagy lehetőségeit. A másik érdekesség, ami konkrétan elgondolkodtatott, és magam is megrémültem egy kicsit, hogy ezen gondolkodom, de hogy a Safari, az Apple böngészője egy akkora ráncfelvárást vagy újra gondolást kapott, hogy kimerték mondani azt, hogy a világ leggyorsabb böngészője magasan, és hogy 50 kal rendel gyorsabban a gyakran látogatott honlapokat, mint a Chrome. Szóval, hogy egy ilyen szétoptimalizált böngészület belőle, ami megkapta végre már megint valamit, amit a többi böngésző már mióta tud, lehet extensioneket fejleszteni hozzá, Sőt, azoknak lesz is ilyen bolt, extension boltja, meg sőt, olyan extensionöket is lehet csinálni, amit mondjuk egy social media postban is megoszthatsz másokkal. Ami, ami nagyon hiányzott a Safari-ból, tehát mi történik? Hogy a Safari lesz a világ leggyorsabb böngészője, és mindazok az ilyen kiegészítő szolgáltatások, amik miatt én eddig ragaszkodtam egyik vagy másik böngészőhöz, azok most majd belekerülhetnek könnyen és gyorsan a szafariba is. Elgondolkoztatja az embert, hogy esetleg, ha már van szafari a számítógépén, ne használja-e. És eddig ezen nem gondolkodtam el soha. Mit Isten a ugye up pont, ugyanezt mondta az Edge böngészőről, amit átrakta a chromium motorra, hogy ez a világ leggyorsabb böngészője, és most még sokkal jobb lett. Minden alkalommal amikor tévedésből elindítom, akkor ezt meg is jegyzi nekem, hogy igazán nem legyek már olyan szíves. <gül> pont annyira nincsen kedvem, mint amennyire hallatszik a hangomból. Ami szerintem izgalmasabb egyébként az az, hogy, hogy jön megint egy Rosetta kompatibilitási lér a különböző programok közé, és azt ígéri az Apple, hogy ezen keresztül majd az Intel kódra írt ö, szoftvereket lehet, Intel írt szoftvereket lehet futatni az Armos megeken. Ezt demozták is közebesen régi játékkal, amik mondjuk elég szarul néztek ki, de futottak Hát egy játékkal, meg egy, meg egy majával, ami egy 3D modellező. Hát a Shadow of the Tomb Raider volt, meg a Dirt Rally legalább a játékok között, tehát két játék biztosan volt. Ú, uh, a Dirt Rally-ra nem emlékszem, de lehet, lehet hogy a -e csak a figyelmet. Igen, a Tomb Raider az, az ott volt, és valóban nem úgy néztek ki, mint egy öteti mint egy generációs konzolon egyáltalán. Sőt, de valóban tudták az demonstrálni, hogy, a, hogy az új új csípekkel, szerelt gépeken menni fognak a régi interre fejlesztett szoftverek is. Egyébként valahogy úgy, hogy a Rosetta 2, ami egyébként azért Rosetta 2, mert egyszer már volt egy ilyen nagy platformváltása az apple és akkor is a Rosetta nevű szoftver felállt. Viccesz, bolondozol. Hát, mert? Hogy hánysz töb többször volt? Ez a negyedik platformja az apple -nek. Jó, így igen, de tehát a, mondjuk az, hogy a motorról a processzorok eredetileg, amikor arról áttértek a, a, a mire is? PowerPC-re. PowerPC-re, igen, akkor az, az olyan régen volt, hogy ez történelmi nem foglalkozom. És akkor nem is volt Rosetta. Rosetta akkor volt, amikor PowerPC-ről tértek át Intelre. Akkor máshogy hívták, akkor FatBinary-nek hívták azt, amiben mind a kettő processzorra írt kód volt. Tehát ezt, ezt egyszer húzz el a Apple, és azt hiszem, hogy a, hogy hogy mindegyik alkalommal volt valami kompatibilitási léger. Egyszer volt, amikor nagyon elengedték a régi userek kezét, de az nem processzorhoz kötődik, hanem operációs rendszerhez. Amikor a klasszik OS-ről, a 9-esről átálltak a Mac X-re, mi volt annak az első vezető? Csita talán? Aztán, ö, azt hiszem. Azt tudom, hogy a, kettes, a Jaguar onnantól felfelé használtam már őket. Ö, ott a 9-es szoftvereket egyben elengedték. Tehát hogy lehetett valami klasszikon keresztül futtatni még, de az igen szar volt. Ehhez képest... Ö, előtte, utána mindig megoldották azt, hogy normálisan lássan a régi szoftvereket futtatni. És bíztak abban, hogy a programozók aztán szépen megoldják, és lesz lesz natív kód. Hát igen, nyilván most is ez történik. E jó, ez izgi lesz. Mármint az lesz, nem, jó, nem ez lesz az izgi, az lesz az izgi, hogy ez az új Apple által saját magának tervezett e chip system, ökoszisztéma, ez e mennyire fogja megkönnyíteni a a kompatibilis appok fejlesztését, mármint hogy az egyes Apple önbelüli platformok közötti kompatibilitást, illetve hogy mennyire tudja majd optimalizálni a saját szoftvereit, a saját hardwareére az Apple. Ugye neki azért alapvetően ez az üzleti modellje, hogy nem csinálunk sok eszközt, mindent kezünkben tartunk, és ettől működnek a dolgok. És egyébként ezt alapvetően hozza is. Igen, ami kérdés, hogy, hogy a külső szoftverfejlesztőknek fejlesztőknek milyen lesz majd a, az életet, Tehát, hogy mutogatták a Photoshopot, hogy hogy fut már szépen az armos cuccokon, de azért itt még lesznek, lesznek nagy kérdések. A tájékoztatóban azt hangzott el, hogy, a, hogy egyszerűen csak x ot kell használni ugyanúgy, ahogy eddig ez a Apple saját fejlesztői környezete. Tehát, hogy a, az átírás, és azt is mondta Federégi, hogy, a, hogy a, a legtöbb alkalmazásnál egy-két egy napos konverziós projekt után már is meg lesznek az új platformra a rendszerek. Ami nyilván lehet egy ordas hazugság, vagy egy erős túlzás, de gondolom a szándék persze az, meg azt próbálták elérni, hogy ne legyen olyan nagyon fájdalmas az áttérés. Ja, és ezt egy két éves időtartamban képzelik el, tehát még jövőre is fognak megjelenni olyan Apple hardverek, amiben Intel processzor van csak szépen apránként térnek át az új világba. Ugyanakkor mondjuk kivesz olyan processzort, amiről tudja, hogy kifutó széries termék? Hát mondjuk az, aki nem akar sokat költeni rá, meg az, aki tudja, hogy visszamenőleg lesz kompatibilitás még sok-sok évig. Tehát aki két-három évre akar venni egy laptopot, és mondjuk lemennek az árai a Intel csípes macbook akkor miért ne azt vegyen a gyerekének iskolai számítógépnek? De el tudod zeg... azt, hogy a hogy az Apple az árat fog csökkenteni. El. Ez annyira ellentétes azzal a céggel, amennyire bármi ellentétes lehet. Még hogyha osztogatnám egy kiló kölessel az afrikai árváknak, az lenne meglepőbb. Figyelj, csak idén kijöttek egy olyan telefonnal, ami olyan olcsó, mint nagyon régen semmilyen más telefon nem volt. Mármint Apple berkekben. Tehát ahhoz képest az elmúlt évben ben... folyamatosan emelték az árakat, most az iPhone SE 2020 az nagyon olcsó lett Apple-mér célvel persze. Ö, igen, betörtek arra a piacra, ahol eddig az Androidos csúcskészülékek voltak a fenét. Az Androidos csúcs, az Androidos csúcskészülékek azok 2 ezer forint közötti árban mozognak most már. Beleértve És a Xiaomi-nak a 80 telefonnal jöttek. Hát igen, ezt mondom, tehát tehát ez, a... még, ez, ez még nem a közép kategória, ő, ők beléptek. Hát nem, ja, nem, nem a csúcsnak az alja hanem hogy a csúcsnak a legaljára, igen, tehát a kínai csúcsmobilok közé tettek be egy olyan telefont, aminek a, a konkrét hardvere, vagy hát a, a lényegi hardvere, az megegyezik az ő csúcskészülékükkel, mondjuk ilyen chip, meg, meg ilyenek, és, és a kiegészítőkön, amit nagyon fontosak persze, de azokon spóroltak sokat, Na mindegy, ezt csak arra mondom, hogy, a, hogy az Apple is megtörténhet, hogy árad csökkent valahol. Még úgy is, hogy ugye még mindig lehet kapni egy többedik előző generációs MacBookert, a, a MacBook 2017-es változatát, az az utolsó hírmondója ezeknek a régebbi cuccoknak, és az, a, az talán a legolcsóbb elérhető laptop. A kínálatukban. És valami ilyesmit gondolok én is, hogy ezek az inteles cuccok mondjuk nem jövőre, de jövő után azért olcsón fognak kijönni, vagy olcsóbban. A használt piac lehet, hogy az őket, bár egyébként még ebben sem vagyok biztos. De hogy az Apple nem, hát arra van, van kedven feltenni egy jobb sört. Lehet, hogy igazad lesz egyébként, azért az alapvetően igaz, hogy az Apple nagy árcsökkentéseket nem szokott végrehajtani. Meglátjuk. Mi volt még? Még én két dologról akarok beszélni. Az Apple TV Plus-nál az egyetlen dolgot. Az Apple TV Plus ugye az Apple-nek a Netflixe, vagy HBO-ja, tehát a saját streaming platformjuk, ahol lényegében egyetlen új tartalmat jelentettek be. Ez viszont elég izgalmas. Asimovnak az alapítvány trilógiáját csinálták meg a sorozatnak. Az egy szép nagy kihívás, meg nagyon érdekes, hogy ebből tudtak-e jót csinálni, vagy nem. A trailer alapján, hát izgalmas, kíváncsi vagyok rá, nem voltam mértéktelenül elégedett azzal a világgal, vagy azzal a látványjal, amit összevágtak a trailerbe. Természetesen marha jól nézett ki a vizuális dizájn, de rendkívül e, ilyen ripacsnak tűntek a színészi alakítások. Te egyébként a, az alapítványt eleve nehéz megfogni bár hogy hát ettől is hát olyan fehér fe, fehér de a francokat de egy Tök megaradott műről van szó szóval amihez még szeretünk visszanyúlni mert az, az, az, az mert még tiszteljük a vénperverst aki írta de hogy ö, ilyen fehér köpenyes beszélő tudósok mondanak bele nagy monológokat a kamerába típusú storik van bennük egy-két jó poin amire fel lehet húzni jeleneteket de azért kezemet a szívemre téve nem ez lenne az első ötlet, hogy milyen science fiction-t kell megcsinálni meg, meg egy, egy menő streaming szolgáltatásra? Hát, figyelj, ez szerintem az a mű, ami a, az elsődleges célcsoportnak, ami mondjuk a 30, 30 és 50 közötti mm, városiak, azoknak ez egy ilyen, ez, ez a regény jelenti az kifit, vagy ez az egyik olyan, amin, amin kamaszkorukban úgy azt érezték, hogy ó, apám, de valami nagyon mélyet olvasok. És hogy ezt most megnézhetik tökéletes CGI-jal, nagyon szép űrhajókkal, az szerintem egy jó hívó szó, meg egy izgalmas reklám. Persze, kérdés, hogy hogy csinálják meg. Fel kell neked a kellemetlen kérdést, mert hogy mi keneteurópaiaként egyszer csak szembesültünk Azimondnak a művészetével. Tudod te, hogy hányban írta, hogy hányban jelent meg az alapítványnak az első kötete? Hát attól tartok, hogy régebben, mint ahogy én születtem. De vagy legalábbis nagyon régen. Régebben, mint ahogy te születtél, igen, 51. Igen. igen, igen, igen. Tudom, tudom, az egy nagyon régi könyv. Persze. De én csak azt mondom hogy neked, hogy mi a percepció. Tehát, hogy a, ahogy nekem úgy nyilván egy csomó más embernek is az alapítvány trilógia az egy ilyen, wow, úristen, az de nagyon bejött. És oké, okay, hogy azt valamikor, nem tudom, 14 éves koromban olvastam kb. hogy 16, és akkor jött be, de ez megmaradt. Ezért aztán biztos, hogyha vevő lennék, akkor kíváncsi lennék, hogy, hogy milyen sorozatot csináltak belőle, és ezért lehet, hogy bedobnám azt a, nem tudom, 10 dollárt kb., amibe az Apple TV Plus kerül. Ennyi, aztán, hogy ez valóban jó ötlete, meg hogy jól meg tudták-e csinálni, azt majd majd meglátjuk. Minden esetre szerintem egy, hogy mondjam, egy izgalmas, választás pont ezért, mert nehéz is megcsinálni, meg nem is olyan nagyon mai történet. Tehát, hogy ez egy ilyen marketing driven választás, amit kíváncsian nézhetjük, hogy olyan sikerült-e megcsinálni, vagy sem. Ö, amit sokkal jobban várok, akkor mert, a klasszikus science fiction beszélünk, az a, a dűnéből forgatott sorozat. Mert a, a dűnében lényegesen több van, mint a mint az alapítványban valahol volt. Úgyhogy, úgyhogy az specializgalmas. de annak mondjuk, hogy nem fejezték beinkbe a forgatását, oda, mert most nem volt ír, hogy Magyarországra jönnek valami munkakat csinálni még a színészek, Ö, és nem is néztem utána pontosan, hogy mikor fog kijönni egy 2020-nél nem hamarabb. Uh -huh. azt is megnézzük. Még egy dolgot akartam a WWDC-ről elmondani, vagy egy, egy, egy területet akartam így megbeszélni, ez a Watch ez tehát a, a karórának az operációs rendszere, ami aztán végkép és teljes mértékben a miután már mindenki más megcsinálta, ezután mi is megcsináltuk élményét hozta egy részt, Amennyiben képzeld el, mi történt, lehet vacsfészeket csinálni. Tehát lehet fejleszteni számlapokat az Apple Watchhoz, ami hát az utolsó kínai órában is benne van tényleg. De az is igaz, hogy az egész olyan underground mozgalomként van kezelve a, a jelenlegi okos óra piacon. Az Apple megcsinálta beépített social megosztásokkal, és Apple, vagy Facebook postban való továbbküldési lehetőséggel. Aztán a másik ilyen dolog, amit megcsináltak és amire az Apple Watch tulajdonosok már régóta vártak, hiszen már telefonálni és életet menteni és EKG-zni lehet az órájukkal, de a sleep tracking, az alvásfigyelés, az eddig nem volt benne. Hát most benne van, és ha már benne van, akkor egyébként légzési rendellenességeket is figyel, ami viszont azt nem nagyon szokta más tudni. És ami nekem nagyon tetszett, az egy ilyen nagyon egyszerű kis ügy volt, hogy a, ugye alapvetően fitness karkötőnek használják az Apple legtöbben, legalábbis a statisztikák szerint, és hogy bevittek mindenféle új mozgásformákat, oké, blá, blá, de hogy megcsinálták azt, hogy egy, hogy egy edzésnek az egyes részeit, az egyes stációit külön-külön lelehessen lehessen programozni, és fel lehessen kínálni a usernek. Tehát a bemelegítést, a kardió részt, a nem tudom mit, és a lazítást, meg a, meg a Vindan, azt, hogy mondjuk az ilyen lelassulást, le, le vagy... Nyújtás. Igen. Szóval, hogy, hogy ezt megcsináltak, és ez, ezen a ponton jutott egyébként eszembe ez a kézműves sztori, hogy ez semmi nagy ötlet, tulajdonképpen azon lehetett csodálkozni, hogy eddig miért nem volt ilyen órá, más órákban. Nem is tudom, lehet, hogy volt. Én nem találkoztam vele, de hogy, hogy így Átgondolták, mi hiányzik még ebből az egész világból. Ez például hiányzik, na jó, akkor ezt is megcsináljuk. Ami viszont egyáltalán nem hiányzott belőle, bocsánat, aztán utána abba hagyom ezt a hosszú monológot, de hogy még egy dolgot megcsináltak, ami valószínűleg egyáltalán nem hiányzott ebből, a kézmosás app, ami rákerül a Apple ami egyébként volt már a Samsung okosóráin is, meg azt hiszem a... Nem is tudom, még a Google-nek a okos óra platformján is, de hogy ez automatikusan észreveszi, hogy kezet mosol. Tehát nem kell előtte megnyomni egy gombot, hogy most kezet fogok mosni, kérlek, szóljál, ha már elég tiszta a kezem. Hanem a kézmozgásból észreveszi, hogy te kezet mosol, és akkor mutatja, hogy mennyi ideig kell még ezt csinálni. Az egy kicsit olyan volt, mint a, az egész esemény végén a. Belül zogokok maszkviselés közben egyetlen maszk sem sérült meg. Volt viszont egyébként egy olyan videó a héten, ami hát lényegesen jobb reklámot csinált az Apple mérnöki képességeinek, mint bármi, amiről ma beszéltünk eddig. Ez pedig a hogyan lapátolja ki magából a belekerült vizet az Apple Watch lassított, nagyított felvétel, nem tudom, láttad-e? Nem, de valahogy ilyen rezgőmotorral? Nem, elkezdi nyomatni a saját hangszoróját bizonyos frekvenciával, és ismétel két, három, négy, öt ciklust, mert hogy egy idő után a víznek a rezgése beállalra frekiré, és elkezd nem kijönni a, a víz a, a részen, uh -huh. Úgyhogy vár egy kicsit, még lecsillapodik, majd újra rá egyet, és lényegében kiköpi a vizet. Gyönyörű szív YouTube videó van belőle. Uh -huh. Na, ott éreztem, hogy itt emberek gondolkodtak azon, hogy lehet ezt a problémát megoldani. Szerintem az összes többi esetben is pont ezt lehet érezni. Nekem ez a, ez a legfőbb tanulsága ennek a, ennek a tegnapi eseménynek, hogy itt emberek gondolkodtak, hogy egy problémát hogy lehet megoldani. Lehet, hogy ez egy A probléma volt, vagy voltak olyan esetek, amikor az volt, de valaki felírta a fehér táblára, hogy ez a probléma, és nekiestek, és úgy jó alaposan és egyébként elegánsan megoldották. És ez most tényleg az összes platformjukon megtörtént, mindenhol volt valami újdonság, ami, amire úgy a az Apple ökoszisztéma polgára, hogy hú, ez de jó, és de vártam, és ezt szeretni fogom, és ezt várom, hogy ez eljusson az én készülékemre is. És ilyen nagyobb dolgokat is megcsináltak most, nagyobb átalakításokat is megléptek. Úgyhogy ilyen szempontból azoknak, akik Apple eszközt használnak, és azért ilyen sok van, és egyre több ilyen van még Magyarországon is. Szóval azoknak ezek csupa fontos újdonság. Ezt elfogadom. Lépjünk is tovább is, akkor inkább nem mondok semmitre. <gül> Jól van, menjünk tovább. A, nem tudom, más, a másik két univerzumban nem volt most semmi nagy izgalom, nem? A Microsoft mert bejelentette. Ja igen, hát a, a, a játék konzolok voltak tulajdon. Az úgyben kaptunk egy nagyon okos kommentet e, Zephyrtől egyébként a Connector podcast e, motorjától, mert hogy azt találtam én mondani, hogy drága lesz a PS5. És két dolgot mondott, egyrészt, hogy nem tudjuk, hogy mennyi lesz a PS5, az, hogy 260 ezer forint lesz, az egy tip, vagy egy ilyen, tehát ez egy plecska, nem tudjuk, Másrészt meg ahhoz képest, hogy egy rendes gamer PC t 600 ezer forint, ez a 200 ezer vagy 250 ezeres ár nem is lenne túl sok, de valószínűleg nem is lesz annyi. De egy rendes gamer PC-t ezzel ki lehet hozni olcsóbban is, de Steam oké, okay, ennyibe kerül. Ezzel én olyan dologok kiegyezni. Igen, de régebben volt állítólag, nem állítólag, csak az Zephyr mesélte el nekem, aki nem annyira tudtam, hogy, hogy egyszer már a a PS4 indulásánál nagyon csúfosan bele ebbe a Sony. Mi szerint kicsit magasabb áron hozták ki az, az új konzolt, és senki nem akarta megvenni, és végül ilyen mindenféle árcsökkentések, meg bundle akciókon keresztül jutottak el oda, hogy végre megvegyék az emberek a konzoljukat és a végén azt hiszem vesztességgel árulták már magát a hardvert. Egyébként a Kálman is fejült a figyelmünket, hogy momentán egyébként a, a valamelyik Amazonon 500 euróért hirdetik a konzolat, messze nem 200, akár ezer. Így van, így van, a, a francia Amazonról volt egy screenshot, bizony, szóval, hogy nem lesz annyi, annyira drága. Majd meglátjuk. E, hát mink van még nekünk, ami izgalmas? Én szívesen beszélnék arról, ami ami leginkább semmi, csak egy ilyen hangos gondolkodás a fesztiválok és a karantén viszonyáról. Fusson neki. Szembejött velem egy koncepció, ami valami olyasmiről szólt, hogy hogyan lehetne online-osítani a fesztiválokat, vagy pontosabban a Sziget-fesztivált. Maga a koncepció inkább arról szólt, hogy hogy lehetne valami olyan, olyan mobiljátékot csinálni, amit a fesztiválozók a fesztiválozás közben játszhatnak, vagy esetleg cosplayesek játszhatják ezt a szigeten. Viszont ez elgondolkoztatott, vagy ennek a probléma felvetése elgondolkoztatott azon, hogy tényleg hogyan lehetne online-osítani egy fesztivált, tehát hogyan lehetne megúszni a port, meg a sorbanállást a sörért, meg a nagyon-nagyon drága Szóval azokat a részeket, amik nekünk bumereknek egy kicsit már olyan nyími ami a fesztiválokban. Hát ez lényegében, hogyha a fesztiválnak a lényegét kiépített belőle magyarul, hogy ismeretlen emberekkel találkozol és esetleg felszed őket, e, hanem te a zenét mész ki a fesztiválra, és azt is a hátsó sorból szeretnéd egy pohár Rami élvezni, akkor ez egy valós probléma. De szerintem ez akkor is egy valós probléma, hogyha nem akarom kiépíteni a lényeget, csak át kell gondoljam, hogy mit, mit tudok tenni. Tehát pontosan az a kérdés, nem, máshogy mondom, a koncerteket streamelni az az, ami a legkönnyebb. És mindazok, akik tényleg csak a koncertekre kíváncsiak, azok borzasztóan jól fognak szórakozni a tévé előtt is. A, a kérdés pontosan az, hogy ezt a fajta ismeretlenekkel együtt egy ilyen más szabályokkal működő rendszerben lenni és ott ismerkedni, ezt hogyan lehet online-osítani. Szóval pont ezen gondolkodtam, hogy ezt a részét lehet-e valahogy, mert persze a koncerteket azt, azt könnyedén. A szó egyébként, amit keres ez a karnevel? Mert hogy ez az a jelenség mert hogyha Mihail Baktyinnak a elméletét követjük, és miért ne tennénk, mert remekül leírta, amikor ö, felfordulnak az alapvető társadalmi szabályok, vagy fellazulnak, és ö, buli van. Ja, értem, értem. És értem. Hogy, le, hogy lehet ezt a bulit bevinni a nappaliba az idegen emberekkel együtt? Nyilván postán ki lehet küldeni mindenkinek egy kiló port, hogy szórja szét maga, és taposson benne. Azt a részt nehéz, de pont ez volt ennek a koncepciónak egy ilyen érdekes felvetése, hogy, hogy amikor játékot csinálsz belőle, akkor valahol pont olyasmi teszel, mi, tehát, a, a, hogy mondjam, a videojáték az a hely, ahol az ember el tudja magát képzelni e, zombiölőnek, vagy e, űrhajópilótának. Tehát, hogy ott, ott lehet valamiféle élményt kapni arról, hogy milyen lehet olyan dolgokat csinálni, amit a valóságban egyébként nem csinálunk, vagy amit nem a valóságban csinálunk, de a játékok azt próbálják elérni, hogy mégiscsak egy kicsit olyan legyen, mintha tényleg a részese lennék valamiféle ilyen szokatlan a helyzetnek. És ugyan, ugye ez lenne a feladata a fesztivál esetében is. Tehát, hogy hogyan pótlod egy, egy multiplayer játékkal azt, hogy mindenki egyszerre szórja szét a színes sport a küzdőtéren, vagy hogy a, a sorbanállást, vagy a szembevő részegeket. Tehát hogyan tudod játékosítani ezt a helyzetet? tudod -e egyáltalán, és ha igen, akkor mit kéne ahhoz megoldani, hogy mondjuk egy olyan karantén helyzetben, ahol Jobb hiány, nincs más, csak ez. E, hajlandó legyen egy kisebb összeget kifizetni azért, hogy ebben részt vegyél. Ez egy tök jó kérdés, mert én online, online eseményeket már próbáltak szervezni. Volt ugye koncert a Fortnite-ban is, volt előtte koncert a, azóta jobb létre szenderült Second Life-ban, vagy lehet, hogy még van Second Life, teljesen mindegy lényegtelen nem tényező már. Tehát ezt így próbáltak létrehozni, csak, csak nem volt meg az eseménynek az a fizikalitása, ami, ami kellett. Ettől mind nagyon sokan logoltak be és nézték meg, ö, azt hiszem mindkét alkalommal. Ugyanakkor meg ö, csak nem követik egymást az ilyen események. Hát ö, nyilván ez a egymillió dolláros kérdés, tehát erre keresi a választ most mindenki, hogy van-e erre megoldás, és az, a, az mindenképpen a, hogy mondjam, csak az elkenős Válasz erre, hogy nem nincsen, a, a, a fizikalitást nem lehet pótolni. Ezt tudjuk szerintem, hogy ezer millió dologban lehet pótolni a fizikalitást. Miért pont itt ne lehetne, csak a jól ki kell találni, hogy hogyan, és ez azért még nem történt meg. Most mondtad még a játékosítás szót azért, hogyha ezt gamifikáció értelemben vesszük. Igen. Akkor, akkor az az egyik ilyen Frankenstein szörny, amit sikerült kinevelni a videójátékokból. Tehát amikor olyanokhoz próbáljuk hozzáadni a játékos, lelket, játékos szituációt, amik amúgy nem viccesek, vagy nem érdekesek, vagy senki nem akarja magától csinálni. Volt egy időszak, amikor a tornatanárom az egy igazi szertornász volt, és ő el tudta sütni azt a szájával, hogy hát akkor a következő óra játékos kötélmászás lesz. De kb. ez. <gül> és akkor most játékos budipocolás, aki a legtöbbel végez, az kis piros csillagokat kap a mobilapjában. Köszi. Igen, ez nyilván rossz gamifikáció, ez azonban nyilván nem jelenti azt, hogy a gamifikáció rossz. Ez azt jelenti, hogy aki játékos kötélmászást akar csinálni, az rosszul használja a játékosítás eszközét. A gamifikációra nagyon sok pénzt tettek, pusztán azért, mert valahogy el kell leplezni azt, hogy vannak szarmelók, amiket rossz csinálni. Szerintem mi nem, nem vagyunk ott, hogy, hogy meg tudjuk azt mondani, és sikerült-e. Egyáltalán nem vagyunk ott, még úgy is, hogyha van, amiben már sikerült. De nem vagyunk ott szerintem se, csak én annyit állítok, hogy ott sem vagyunk, hogy kimondjuk, hogy ez egy hülyeség. Hanem ott vagyunk, hogy ez van, amire jó, van, amire nem jó. És én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például egy ilyen helyzetre, mint a fesztivál, vagy mint a karnevál, jó szóval a karnevál, szóval egy karnevára tehát lehet -e olyan online élményt csinálni, ami ha nem is egyezik az eredetivel, vagy egyáltalán nem is törekszik arra, hogy az eredetit pótolja, hanem valami hasonló mint ad más eszközökkel, és olyasmi lesz a végeredmény, amihez van kedve az embereknek. És ezen szerintem tökre érdemes gondolkodni, annál inkább, mert muszáj is gondolkodni rajta, igaz az, hogy, hogy azért nem készülhetünk úgy, hogy most egy ilyen 30-40 ér, vagy egy ember, ölt, egy ember öltőre kimaxoltuk a karanténozást, hanem hogy azt lehet gondolni, hogy azért lesznek még ilyen helyzetek, akkor lehet azt is mondani, hogy hát akkor most nincsenek fesztiválok, meg lehet azt is mondani, hogy vannak ilyen más módon elképzel dolgok, amik nem olyanok, mint a fesztivál, hanem más, de ez se szar. Na, és hogy ennek a, a kitalálása az, ami, ami így elgondolkodtatott, hogy, hogy vajon mi is az, amit pótolni kellene, és talán egyébként ez az, aminél a gamifikáció nem teljes hülyeség, mert ha, ha már az, amit azt mondtad, hogy ismerkedés, hogyha az van gamifikálva, hogy hány ismerettséget tudsz összehozni, miközben néha a koncerteket is hallgatsz, az egy egyszerű, és nem, nem olyan, mint a játékos kötélmászás. Nem tudom elképzelni, de oké, okay, legyen. Én se nagyon, azért is hoztam ide, mert egyébként... Csak nem feltétlenül egy numbers game jellegű feladat ez megint. Nem feltétlenül, persze. Valamiféle game, talán. Azt kíván, megint csak ki lehet küldeni, hogy itt van az olyan Sziget kártyája, rajta a kód amivel belép a streamingbe, a csomagban található másfél liter viszkit 15 másodperc alatt fogyassza el, és utána indítsa a tinder a telefonján. Hát ez így a, a, hogy mondjam csak, a rossz megközelítésnek lenne a forgatókönyve. Tehát így, így, így nem érdemes megcsinálni. Ö, igen, de egy, egy, egy rendkívüli módon kézenfekvő azt megközelítés. Igen, igen, igen. Na, és hogy pont az az érdekes, hogy, hogy tudunk-e erről out of the box gondolkodni, és nem ezt a nyilvánvaló ám teljes tévút megoldást várasztani, hanem hogy tudjuk-e, tehát meg tudjuk-e találni, hogy mi is fontos egy fesztiválban, és meg tudjuk-e találni azokat az online eszközöket, amik ezt a, ezeknek az elvárásoknak valamilyen módon megfelelnek. Most ha ez egy VR-ban VR előadott platformer játék, ahol néha meg kell állni egy koncertet meghallgatni, vagy egy, tudom én, Zoom multi-chat. Nem tudom, nem, tudom, nem tudom a válaszokat. Azt mondom, hogy ezen kéne gondolkodni, hogy ezen szerintem érdemes lenne gondolkodni. Én a fesztiválán egy sokkal kisebb dolgot céloznék belső körben. Ha meg tudsz csinálni egy klubkoncertet értelmes online élményként, már az is nagyon nagy szó, egy fesztivál bonyolultságú dolgot, azt, azt végig gondolni is fájdalmas. De igazad van. Tehát egy klubkoncertet, ráadásul egy klubkoncert egyszerűbb, hiszen a klubkoncerten sokan vannak, akik tényleg csak a koncertek kíváncsiak, meg sört akarnak inni, esetleg még a, akivel együtt mentek az, azzal beszélgetni, és ezt a három dolgot el tudom képzelni online keretben is, az ismerkedés az mindig egy nehéz ügy, meg, a, meg valahogy az a része, amikor, amikor van valamiféle ilyen az egyének tudata feletti nagy összekötő közös tudat, vagy szóval valami olyan érzés, hogy most együtt ugyanazt az élményt éljük át, és ez valamilyen fajta ilyen majdnem tapintható ilyen fizikai összetartozást éreztet. Ezt nem tudom, hogy hogy lehet megcsinálni, de azt érdekes lenne megnézni, hogy valakinek sikerül-e. Konferencia megcsinál, amiről beszélsz, amúgy. Azt nagyon sokszor próbálták nagyon ügyesen megcsinálni, volt egy pár év, ami működött, aztán jellemzően leszoktak róla egyébként. Egy időben például Twitteren, meg Turult meg hasonlókon is működtek ilyen megoldások. Ami probléma volt, hogy például zavart az eladót, amikor ő búcsitelt a színpadon, és valaki pedig kihírta a hogy búcsitelt az előadó hogy is mondjam, ez, ez a konferenciám még sajátja. Ha csak nem nagyon jó konferenciákon, valahogy nem mutatkozott végig az előadások felét. A yeah, channel az, az egy uh, ilyen írott, írott csatorna, az, az szerintem már egy kicsit olyan, ezért. Tehát ez azért volt, mert az, az volt lehetőség. De egy koncert alatt beledomálni viszont a másiknak a zenehallgatásába, hallgatásába az meg máshogy problémás. Hát igen, de ha mondjuk, ha ezt a példát veszük, tehát a másikhoz szólni, de az egy hangüzenetként megy át, és a másik akkor hallgatja meg, amikor akarja, vagy mondjuk meg tud, vagy megáll addig neki a koncert, és aztán valahogy szinkronizálódik, nem, nem tudom, valami ilyesmi, az már érdekes lehet. Tehát, hogyha például sikerül azt megoldani, hogy úgy tudjak a másikhoz szólni, hogy azt ő egyrészt hallja, annak ellenére, hogy koncertem van, másrészt ne rontsa a koncertélményt, az már milyen nagy eredmény az élő koncerthez képest. Igen, csak itt nagyon sok audio streamet kezelsz hirtelen egyszerre. Tehát, hogy te kiesel az időből, amikor a, a technikai megoldás rész egyáltalán nem érdekel. Most tehát ezt megoldjuk. Nem, nem csak a technikai, a jó megoldás megoldás az érdekes. Azt is megoldjuk. Tehát, hogy te. Ö... Hallgatod azt, hogy az élet a legjobb méreg, és itt valamit, ami kötődik ehhez a koncert pillanathoz, megjegyzel, közben kiszakadsz a koncertből. Uh, ebben esetben, ezekben a pillanatokban te nem kapsz egy másik üzenetet, ami valami másra reflektál. Elküldödöd a hang hangüzenetet a másiknak, akinek uh, egy korábbi időpillanathoz fűzött kommentárként jelenik meg. Nem tudom, az ő zenéje, az hová ebben a pillanatban. Tehát, hogy az időbeliség uh, az, uh, az kemény dolog. Jó, definiáltad a feladatot. Nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni, csak hogy van egy piszakemény kemény feladatod, mert, mert időben és igazából művekben kell ide-oda ugrálnod. Hát hosszan beszélgethetünk erről, hiszen itt éppen gondolkodunk egy valamiféle nagyon komplex dolognak a megoldásán. Nem biztos, hogy élőben kell brainstormingolni erről. Ugyanez egyébként a én a mai napig szoktam úgy a barátnőmmel, amikor nem vagyunk ugyanazon a helyen, hogy elindítunk egy csetet és mellette egy filmet a másik fél képernyőn, azért csetet, mert minden hangos cuccos, az borzasztóan komplikált lenne. Csetelni meg egyszerű. Igen. Értem. Na, és ez ad valamiféle olyan élményt, mint az együttfilmnézés, nem? Igen. Mert azért ez is olyan, hogy az együttfilmnézés az alapvetően filmnézés, a film a lényeg, és egy második réteg az, hogy ezt e, valami módon egymással is lekommunikáljuk, de az az egész élménynek a, mit tudom én, egy század része. De ez a fontosabb részén együtt nézünk filmet. A film, a, a film is érdekel, de a filmnek a megosztása az élmény. A, jó, de időben mégiscsak az van, hogy a, a két órás filmből van mondjuk három percnyi nettó, hárompercnyi kommunikáció. Szerintem annál több. De sosem értem le. Hát de biztos, reméljük nem egy órányi, mert ha minden, a film minden második percében gépelsz, meg beszélsz, akkor az ugye nem, <gül> akkor nem nézed a filmet. Az is egy lehetőség. Ezért kell. Olyat, hogy az ember nem a filmre koncentrál. Ezért kell megosztott képernyőt, ezért nem lehet váltogatni, és ezért nem lehet ugrálni egyébként. Ehhez képest az összes több, amit felsoroltál, az azért egyszerűbb dolog. Tehát, hogy mihelyt körökre osztott tevékenységről van szó, mint mondjuk a játéknál. vagy mihelyt párbeszédről van szó, mint a terápiás üléseknél, vagy mihelyt teljesen felesleges tevékenységről, mint a sajtótájékoztató, ö, onnantól az egyszerűbb. De a, ahol szinkron két dolgot kell csinálni, ott ez halában lesz. Pont az izgalma persze. Na jó, igen, igen, tehát ez, ez benne a feladat. Ezért nincs ez még jól megoldva, de én valamiért azt gondolom, hogy nem azért, mert ez megoldhatatlan, hanem azért, mert még senki nem találta ki jól, hogy hogy lenne megoldható, és ez nagyon határozottan úgy tűnik, hogy ez az, ez az out of the box gondolkodás szükségességének a mintapéldája, mert hogy, tehát hogyha egyszerűen csak szimulálni akarod a létező helyzeteket, az nem fog működni, hanem a teljesen új helyzeteket kell kitaláljál, amik akár egész más dolgok történnek ott, de az összességében ugyanazt az élményt, vagy egy hasonló élményt, hasonló intenzitású, meg hasonló tartalmú élményt ad, mint a koncertnézés, ami közben az ember sugdosa mellett álló fülébe. És itt lehet, hogy nem sugdosást kell csinálni, hanem emoji gombok megfelelő mintázatban való nyomogatását, és nem koncertet kell közben közvetíteni, hanem versmondást, nem tudom, csak hogy nem az az érdekes, hogy mit nézünk, és közben mit csinálunk, hanem az az érdekes, hogy egy hasonló élményt elő tudunk kiállítani ebben a másik környezetben. Igen, az a, az igazán érdekes megint csak, hogy a munkát azt ugye húzamosabb ideje próbálják valamilyen módon digitalizálni. Tehát, hogy hip, chat, Slack, Teams, biztos van még másik nyolc, amely nem jut eszembe, Ugyanakkor azért azt itt végletet követni, hogy ebből milyen pokolokat lehet felépíteni. Kezdve a ma van őt mítingem, és valamikor még dolgozni is kéne mellette életérzéssel, amit több olyan ismerősömtől láttam, akik olyan munkákat csinálnak, ahol meetingre kell járni. Mondjuk ez teljesen offline-ban is pont így tud működni. Szó szóval itt inkább az, hogy jól sikerült repülni produkálnia az offline működést onlineban is. Persze, csak az offline működésben megvan az, hogy valakit elkapsz a folyoson és megbeszéltek három mondatban. Az onlineban ehelyett, aki igazán szerette volna mutatni, hogy, hogy ő dolgozik, az gyorsan szervezett a mítinget. Attól tartok, hogy az offlineban sincs másképp, tehát hiába lehet elkapni a másikat a folyoson. Ettől még napi öt mítinget megtartanak akkor is. Én rendkívül gondol hálás vagyok, hogy, hogy nem ilyen körben dolgozom. Hát igen, igen, nyilván mítingek nélkül jobb az élet. Ugyanakkor valószínűleg van valami haszna a mítingeknek, hiszen különben biztosan nem tartanának ilyen sokat belőlük. Na mindegy, ennek a megoldását szintén keresik, és valószínűleg, vagy azt gondolom, hogy erre hamarabb lesz megoldás, tehát a, a home, home office számára létrehozott digitális környezet, az sokkal hamarabb lesz meg, mint az mint a online fesztivál. És azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon hamar, tehát ez itt lesz, ez nem csak azért, mert a Zoom például bejelentette, hogy ők pontosan ezen dolgoznak, és azért alakulnak platformá, hogy ezt a digitális munkakörnyezetet támogassák így módon, vagy hogy lehetővé tegyék, és azon az egy platformon tudjon történni a, a videótelefonálás, meg a posztitezés, meg a whiteboard használat. De azért is, mert hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezt, az, ezt, a, ezt a megoldást megtalálják. Plusz mindenkinek ezt kell mondani, hogyha azt szeretnék, hogy további pénztal is kezzenek be a befektetők a cégükbe. Tehát, hogy momentán azért nagyon más elfogadható mondás ezen a területen nincsen. Mármint melyik területen? Vagy, hogy a munkahelyek digitalizációja. Hogy azt mondod, hogy semmi semmi nem történt ezen a téren az elmúlt években? Nem, az, hogyha szeretnéd a további befektetőket, akkor azt kell mondani, hogy mi meg fogjuk oldani azt, hogy hogyan lehet posztitezni, whiteboardozni és videokonferenciázni platformunkon. Nem, az az Out of the Box gondolkodás, amit te most számon vagy vagy felvetettél, hogy milyen jó lenne a fesztiválozás kérdéskörében, az ezeknél a cégeknél nem nagyon jelenik meg. Tehát simán az irodai teendőket próbálják minél szebben rendezni, olyan játékost még nem nagyon láttunk, aki azt mondaná, hogy béláim az egészet szarul csináltuk, a digitális munkát úgy kell rendezni, hogy. És erre van egy ilyen whitepaperünk és olvassátok, hogy hogyan lehet a strukturálni a köröket, megosztani a munka anyunkat, stb. Tehát egy megkövesedettebb rendszer működik. Én sok ilyen játékost láttam már, de azt én, hogy egyik sem lett, vagy egyik sem terjedt el, egyik sem lett ismert. Illetve egyébként ez talán így ebben a formában nem igaz, mert egyébként a manapság a legdivatosabb szoftverek közé tartoznak azok a csoportmunkaeszközök, amik a, amik a szövegszerkesztő és táblázatkezelő újragondolását e, hivatottak megvalósítani, és legyen itt szó a, a monday.com-ról, vagy a kóda pontájóról, vagy a notion -ről, e, Ezek mind mindebben nyomulnak, és, ebben, és ezek szerintem sikeresek, vagy legalábbis felkapottak. És pont azt próbálják, egyszeretről beszélünk, de azt az egyszeretet próbálják meg reformálni, hogy nem office-ban dolgozunk, és nincs külön nagy szoftverünk a táblázatra, meg a szövegre, meg a prezentációra, meg az kezelésre, hanem ezt egy, egymással logikailag is összefércelt felületen csináljuk. Szóval, azért van, van itt szerintem előrelépés. Az tény, hogy amikor valaki egy digitális whiteboardot meg egy digitális posztit pakolgatót összeereszt egy videocsettel, azzal még nem találta meg a bölcsekövét. Tehát azzal valóban csak megpróbálja leképezni az ismert megoldásokat számítógépesre. Még egy dolgot dobnék be, hogy egyébként a nagy nem befutója ennek a mostani karantén szituációnak. Azt pedig szerintem a prezi videó volt. Emlékszel, hogy bejelentették azt, hogy így lehet még jobb kommunikációs videókat csinálni, amiben közben megjelenítesz tényeket, grafikonokat, akármi is közben látszik a te beszélő is, hogy ne az legyen, hogy csak egy hangot hallom, miközben János megosztja mindenkivel a, az Excel képernyőjét. Igen, igen. Ehhez képest én a önkéntes karanténnak a nem tudom, két és fél hónap alatt egy-egy egy darab prezi videót nem láttam. Mi tagadás? Én sem. E, azt, azt persze igen, ezért az ez árulkodó, még úgy is, hogyha, tehát attól, mert mi nem láttunk, a prezinek elég lehet, hogyha volt 5000 olyan felhasználó, aki viszont ezt rendszeresen használta. mint, hogy lehet, hogy azt ők már sikernek értékelik, és még úgy is, hogy egyébként hozzánk ez nem jutott el. De azért a gyanús, hogy egyet se láttunk, meg hogy még véletlenül sem merült fel senkinél, azt tényleg fura. Most a Youtube-on arra, hogy Prezi Videó, de ezt lehet, hogy nem adásban kéne csinálni, hanem csak úgy csinál majd Hát kívül. annál is inkább, mert tényleg ezt nem tudhatjuk, hogyha a Prezi Videó éppen a validációs fázisban volt, és azt mondták, hogy gyerekek a következő egy évben nem szükséges új usereket szerezni elég, hogyha visszajelzéseket kapunk a barátainktól a szoftver minőségére, akkor most felesleges a negatív jövőt vizionálni abból, hogy nem szereztek új usereket, hanem is akartak. Ez csak mivel nem tudjuk, ezért nem érdemes feltétlenül megítélni ezt a dolgot. De azért tényleg gyanús, mert ilyenkor azért az ilyen felkapottak dolgok közül egy-egy a szembe jönni, hanem is mindenki használja. Ö, igen, youtube sem láttam még élni vele, hogy akkor most itt van, ezzel fogom feldobni a, a saját kis ö, beszélek a kamerába videómat. Ahó, oh, szoktál talán youtube nézni, akik egyébként grafikonokat mutogatnak, vagy prezentációkat, mert én nem csak azért kezem, nem ismerek olyat. Nem, de beérném azzal, hogyha kép, kép nem a szokásos, bevágtam a premier képben kép funkciójával készülne, hanem mással. Amire egyébként ez az eszköz, ha minden igaz, képes. Igen, de arra bármi képes. Tehát ahhoz nem érdemes egy új előfizetést venni, meg egy új rendszert megtanulni, hogy egy állóképet betegyek a videónak a jobb felső sarkába. Na mindegy, mert lehet, hogy a prezi videónak nem, lett, nem ez lett a nagy kiugrás pillanata. Ö, igen, igen, igen, ezt szerintem megkockáztathatjuk ezt az állítást. Ellenben kifutottunk az időből, hogy lassan köszönjünk el. Igen, én is azt látom, hogy hiába lenne még megbeszélni valónk. Jó, jó sokat lelkendeztem az apple ről Még úgyis, nem tudom, ugye azért egy kicsit ittam is. Nyugtass meg. Nem. De mondtam, hogy sok sok bullshit volt, meg mindenki kényszeresen vigyorgott meg, hogy csupa olyan dolgot csináltak, ami már volt a világon. Ezeket mondtam. Ferenc, eltársi kritikát fogalmaztál meg emberek óráról? <gül> meg a, az innováció egyfajta hiányáról is azért. Uh, igen, de utána eldaloltál hozzá fél órában egy rövid lírai darabot, igen. lirai darabot is kísérve. Ez jól, jól lefesti a, az aktuális érzelmi állapotomat ezzel az egésszel kapcsolatban. Nekem tényleg az volt a megfejtésem, hogy nem baj, hogy nem találtak ki semmi ügyet, hogyha a régi dolgokat tízszer jobban csinálják meg, mint eddig bárki. Ez volt az én összefoglalom. Aztán lehet, hogy az élet, amikor ezek a dolgok elérnek abba a mi életünkbe, akkor majd rátszáfol csúnyán. És rájövünk, hogy ez mind egy kicsit béna, pont úgy, ahogy egy csomó Apple termék. Ahogy mondjuk az Apple Maps, az életének első 5 hat évében brutál béna volt. Nézd, az Apple is egy cég. Valakinek őt is kell szeretni, nincsen édesanyja. <gül> Ennél szerintem még többen is vannak, mint én, úgyhogy nem szorulnak egyedül rám vagy ránk. Ez jó hír. A hallgatók meg majd úgy is elmondják nekünk, hogy ők mit gondolnak erről, meg az új bejelentésekről, amit most kifejezetten kíváncsian várok. Ez már el is kezdődött viszont Telegram csatornánkon, ahol meg lehet minket találni időnként. Emellett persze van Patreonunk, támogassatok minket, hogyha úgy gondoljátok, van Instagramunk, ami fél évente frissül egyszer. Fent vagyunk a youtube on ahol nincsen mozgókép rólunk, és ez mindenkinek sokkal jobb. És azt hiszem, ennyi. Így van. Ja, megírjátok levelet. Írjatok levelet, és készüljetek nagyon. Jövő héten a 300. adásunk következik, amit egy teljesen hétköznapi adással fogunk ezek szerint ünnepelni, ha csak ki nem találunk addig valamit, de ez a jövő hétre fog csak kiderülni. Addig pedig szavaztok! Sziasztok!